אל תשכח ואל תת מאמרי פי. אל תעזבה ותשמרקע, אהבה ותצרקע. ראשית חוכמה, קנה חוכמה, ובכל קניינך קנה בינה. סל סליה ותרוממכה, תכבדך כי תחבקנה. תיתן לראשך לווית חן, עטרת תפארת תמגנקע. שמע בני, וכך אמרי, וירבו לך שנות חיים.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 כי לא ישנו אם לא ירעהו, ונגזלה שנתם אם לא יכשילו, כי לחמו לחם רשע, ויין חמסים ישתו. ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך באור עד נכון היום. דרך רשעים כאפלה, לא ידעו במה יקשה לו. בני, לדברי הקשיבה, לאמרי הט אוזניך, אל יליזו מעיניך,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 וכל דרכיך ייכונו, אל תת ימין ושמאל, הסר רגליך מרע.